ما شئت يا ربي اكنت المحيي والمميت ما شئت يا ربي اكنت المحيي والمميت انت المعين <تسكير> ما شئت يا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 da mi objašnji sadri i amri i ahnu lutta min lisan yafqahu qawni thumma govoriti o ramazanu znači govoriti o temelima islama jer čovjek ne može upotpuniti svoje vjerovanje osim ako primijeni znači ovaj islamski obred u svoju praksu. Post mjeseca Ramazana je jedna od velikih Allahovih blagodati koju čovjek treba nastojati iskoristiti jer Ramazan kada prođe nikada se više čovjeko vratiti neće i neće tu priliku nikada više imati. Post je bez razilaženja među islamskim učenjacima propisan od metu poslanika sallallahu alayhi wa selleme umjet što znači Ramazanu. I u tom pogledu i uzvišeni Allah te barekallahu kaže Ja, o jeho koji namo kutbi aleikum ussiyam kama kutbi alel ladina min qablukum la'alakum tattakun. Pa je mjesec Ramazana znači obavezan ispostiti svako onaj koji ispuni uvjete znači obaveze tog posta i nema znači nikakve prepreke znači da ga isposti. Mi ćemo se u našem govoru o Ramazanu držati striktno onoga što je traženo, znači planom i programom da bismo smo uspjeli završiti ono što se traži, iako, je, iako su 4 znači, časa jako malo. Četiri časa su znači jako malo da bi se obradilo sve što se traži. stoga ćemo morati ponekad ići brzo, bez nekakvog posebnog debatisanja ili širenja u pogledu izvršenja argumenta i sl. tome, nego ćemo znači ispominjati načela više znači koja su mnogima mama i poznata, a ona će služiti znači u stvari znači, da se posjetimo ili eventualno da znači nešto novo naučimo poslanik sa kaže ko posti dan na lahovom putu Allah će učiniti izme njega i vatre dolinu u razdelenosti između njega znači vatre dolinu koja će biti kao između nebesa i zemlje Ko bude postio dan na Allahovom putu? Ne odnosi se da čovjek posti u džihadu, da se bori u džihadu, oružjem na Allahovom putu, pa da ima nagradu. Bilo koja vrsta posta je na Allahovom putu. Iako nema sumnje da je borti se na Allahovom putu i postiti, da je tada veća nagrada nego čovjek koji sjedi u svoje kući i odgaja svoje djete. tako Jer je džihad za njega je veća nagrada odgaja djeteta, jasno. Ali u principu, znači, hadis obuhvata sve vrste posta na lahom putu. Jer nije, znači, precizirao jedno i odvojio, znači, drugu, jeli, drugu vrstu. Rekao je poslanik, svala sveme, kada je upitano postu, kaže, posti, uistino je post najbolje dijelo. Uistino je post najbolje dijelo. Da nemamo nikakvog drugog argumenta. Osim toga, da je post najbolje dijelo, to bi nam bilo dovoljno, znači, kao dokaz da čovjek iskoristi, znači, taj častni mjesec, cijeli na najbolje objektivni i najproduktivni način. I zato je rekao, uzvišen je Allah u hadisi i post pripada meni i ja za njega nagrađujem. Dobro, pripada li namaz Allah, Azogel? Pripada. Pripada li zekijat, pripada li hač, pripada li dobročinjstvo, pripada Sve to pripada Allahu Utebarak, Uteala. Ali post je posebno ovdje izdvojio, zato što je rekao, post pripada meni, kaže ja za njega nagrađujem, zato što jednostavno u postu je teško se pretvarati da rijaluk bude u posto taja stvar minimalna ili nepostojeća. Znači, da li neko posti da bi se pretvarao? Zna tako, kad ode u kupatilo, tako da pere ruke, može se napiti vode. Nikoga ne vidi. Takođe, teško se je pretvarati postiti. Jer preta, pretvaranje nije činjenje, nego je šta? Oprostite, post nije činjenje, nego je šta? Molim ostavljanje, bravo, po ostavljanje nečega. A čovjek se ne može pretvarti, jer u ostavljanju nečega ne, ne mogu te ljude gledati, ne mogu pratiti. Pa je znači postu i zato čovjek braću u svoje kući, sjedi, nikoga nema. Leto, upeklo, evo sad nam je razvan, dolazi u ljetnom periodu, ovaj, otvori frižider, piće sokova, ne znam, ovaj, kiselih voda, raznoraznih, svega, i on samo zatvori. A suha usta ne može pričati. I on samo zatvori. Vidi me, moj gospodar. I zato, kaže uzvišeni Allah, on pripada meni i ja za njega nagrađujem. Jer je čovjek tim braćom postupkom došao do stepena ihsana. A to je najveći oblik vjerovanja imana kada čovjek vjeruje Allaha kao da ga vidi. Pa ako njega ne vidi, uzvišeni Allah njega vidi. E, ti su svoje kući, niko te ne vidi. Žena otišla sa djecom, izvješa napoli, otišla ko svoji, ti sam u kući sjediš, čekaš iftara i nećeš ruka ili da prekneš post kažeš naka ide ruka, je tako? Znači, u potpunj, e zato kaže uzvišenje, ali post pripada meni i ja za njega, jer je iskrenost u postu puno veća, znači, nego u mnogim drugim dijelima koja čovjek može činiti zato što nema mogućnosti čega? Pretvaranje, jest. I tako je, znači, ovaj post će biti na sudnjem danu zagovornik, znači čovjeku, zagovaraće post i zagovaraće Kur'an, kako je došlo je li u vjerodostojnim hadisima od poslanika sallallahu alejhi alejhi vesellem a uh, ramazan kao ramazan ima brojne svoje odlike taj mjesec poseban jer on je ramazan Kur'ana u kome je objavljen tako šefo Ramadana ellazi unzila fi al-Quran hudan linas wa bayyinatin min al-hudawr wal furqan Ramazan je nizlao u njemu Kur'an mis se u kome je objavljen Kur'an hudan linas uputa ljudima o bijenati men al huda wal furqan koji razdvaja znači ispravni put od onoga što to oni i ko od vas bude u tom mjesecu neka je jele positu provedi pa je to mjesec znači u kome je objavljen Kur'an objavljen na donjačko nebo kako kaže Ibn Abbas i onda je u tom periodu poslanstva objavljivan znači postupno srce poslanika sallallahu alayhi ve sellem ah e, aqa alladhena kafaru law lan unzila alayhi alquranu jumlatan wahide kedalik lenuthbit bihi fuadak wartalnahu tartila oni koji ne vjeruju govori zašto mu qur'an nije objavljen iz jednog puta onako jer su prethode sve knjige objavljivane od jednog puta tavrat od jednog puta dat mu savel selam injil isavel selam zebur znači davud i sofi ibrahim alese sve dato poslanik qur'an je objavljen na poseban način pa je to kod njih bio predmet nejasnoć i kažu zašto nije Kur'an objavljen kao prethodne knjige pa uzvišen je Allah kaže tako da mi tvoje srce učustimo jer u objavljivanju Kur'ana postepeno su brojne koristi lakše se pamti kad se objavljava znači postepeno lakše se razumijeva, lakše se znaju povodi znači objave lakše se primjenjuje, sve znači je tako. da je Kur'an spušten je da put nećeš znati mnoge ajete zbog čega su, nego desi se događaj pa ajete poprati ili skupina skupinaita poprti dočni događaj i ljudi znaju zašto je objavljen a znati zašto je ne jedan ajet objavljen to ti je puno a, a, a, puno ovaj u u pogledu razumijevanja Kur'ana i shvatanja njegovi značenja i onaj kraj iskrušenost sami prilikom učenja Kur'ana pa zato nije isti onaj koji uči el tako ovaj uči ajete ovaj i ne zna šta znači ne zna njegovo značenje i onaj ko da tako pa čovjek često ne plače kada da pitanje kada su pitanju ajeti koji govori o propisima el' tako dođemo do pitanja nasljednog prava i do pitanja ciklusa i do pitanja obreda hađa koji je pojašnjen u Kur'anu dio toga je kako je već pojašnjeno malo ljudi tada plače ko razumije? ali kada dolje spomen đerneta đehnema šta plače jer konteksti ti ajeta čovjeka ti znači da bude šta da bude skrušen dobro Uh, a od se znači klajanje, roči, namazi, to su od odlika, znači Ramadanana do uh, dokaćemo dok doći posebno znači uh, da je u postanih posebno znači u mjesec Ramadanu preslušavan Kur'anu da je dolazio znači uh, Džibril a znači ovaj zadnje godine kada je bio znači preshoga je znači preshoga je dva puta Mi ćemo početi znači O samo kratko bilo, znači nešto o odlikama, iako su ove odluke brojne, njima se može puno govoriti. Mi ćemo početi nešto, znači, o podjeli posta, znači, po vrstama kako ide na dobrovoljni, znači, obavezni i zabranjeni. tri, znači, vrste posta. Obavezni post, imamo četiri vrste obaveznog posta. Prvo, to je Ramazanski post, koji je propisan, jasnim argumentima, iz Kurana i Suneta i nema potrebe, znači, da I citiramo jer su oni manje više ali poznati i na tome je konsensus islamskih učenjaka. Imamo drugu vrstu post kao posljedica zavjeta. Čovjek se zavjetuje. Zavjetuje se Allahu da će postiti, el tako. Zavjet inače čovjek ne treba pribjegavati zavjetu. Narod što ako se zavjetuje kao ako možemo kazati, ako ispravno reći pro tu uslugu ili tako nešto. Da čovjek kaže, Allahu, dragi, ako mi daš to i to, ja ću postiti tri dana. Jer to nije ispravan put i način. Znači, ali ako sebe čovjek obaveže, onda mora to ispuniti. I ome je dokaz da je zavjet na ovakav način mekru. Znači, čovjek, jer poslanik slavnom kaže u Odisku, kaže, to samo tako čine oni koji su škrtice. Ne može od njega dana da posti nikako. Osim ako nešto dobije Je li tako? Pa je ovaj a, takav način. Ali pogledajte, čovjek sebe obaveže da će postiti, osoba sebe obaveže, i nakon toga taj post na koga je sebe samoga obavezao, bih vam u vađbe. U osnovi takav zavjet je šta? Mekru. Ti si prekoračio granicu zavjeta ovo si postaviti vađib. Zašto? Zato što te Allah nije obavezao time, nego ti sam sebe obavezuješ pa kad si sam sebi otežao onda ti Allah pod navodnim znacima da kažemo šta? oteža, a nije, ako nije otežavan, je li tako? ti sam sebi obavezao Allah te nije propisao da kažeš Allahu dragi, ja ću postiti nakon, postiću to je to, Allah te nije obavezao ti posti ako moš jer moždaš početi pa ne možeš dovršiti ne, dužan si znači onda da to šta? da to isporiš, ali tako? pa je zavjet znači ju uh, funa bin nezri i khafuna yom an kana sharuhum mustati'a kako kaže džuzieni Allah te barakta u Kur'anu je da oni ispunjavaju je svoje zavjete a uh, uh, pa je ispunjavanje znači zavjeta koji su šerijetski ispravni jeli, obavezno kaže poslanik sallallahu alajhi ko se po, uh, Allahu zavjetuje da pokornost neka ispuni ako se zavjetuje na nepokornost neka ne ispuni ja ne znam možete vi ne možete definitivno stići ovako pisati što ja govorim, jel tako? To je tižko. Pa eto, borite se, ja moram da bi prešao gradivu. U protivnom, ovaj obračunavaće nas ovdje što nismo završili ovaj, jeli, ovu zadanu tematiku. Pa čovjek se, znači, čovjek se zavjetuje prvo ono što je dozvoljeno, ako već mora, i onda ispunjava samo ono što je dozvoljeno, a neće ono što je, jel tako, što je zabranjeno. Čovjek kaže, ako mi se brat oženi ovoga mjeseca, posahata ću sjediti i udarati u tamburu. <laughs> no tako. Smijeli ispun zavjet? Ne smije. Jer to, ne to je nepokornost. Ali da ne vorim, znači, onda o većim nepokornost, nego se ova, znači, čovjek zavjeto na ono što je ispravno. Meni čovjek, znači, kaže, ja se zavjeto, ovo kaže, brat, ako mi se oženi, da se zaklati 40 ovaca. Svrdu. Imaš li para? Pa, pa koji neka jedu musliman? Neka se vesela, tako? Ti se treba razmišljati što si to rekao. Piš da, Allah da ti je propisao da trebaš zaklati 40 jagnjadi kada se brato ženi ti bi se čupao bi ko sebi hodao po ulicu, sam sa sobom pričao i govorio kako nam je Allah otežao vjeru. Allah te ja znači, nije obavezao tim. Čega sebe sam obavezuješ nečim čime nisi obavezan? I još takvim znači sebe čovjek obaveže kao čovjek koji se ženi i mehr, je li tako? Koliko će mehra? Kaže, skoraj mi jedan brat, kaže, 7 kg zlata. Upisao mehra. Kaže, piši, papir trpi, jel tako? Papir može trpiti. Jer on je to već unaprijed nije tio da ne da taj mehra, jel tako? Pa, ti živio moraš razmišljati kada sebi nešto stavljaš na leđa. Hoćeš li to moći ispuniti ili, ili nećeš. Jesi? Da ne. Treća vrsta obaveznog posta je post kao posljedica iskupa. Znači, post je propisan, braću, kao iskup za određene stvari ko obrije glavu na hađu, iz opravdanog razloga, je tako? Ko, ne znam, zihar učini, ovaj, ko ne može naći, znači da ko ne može naći znači, da zakolje kurba na hadžu. I slično tome, znači post je za određene stvari šta? Dači iskup. Posti će čovjek znači, od, kao iskup, znači određene stvari, to je pojašnjeno znači u K'an mafika, kada se i ta vrsta je obaveza o, šta posta obavezna. Govorimo o vrstama posta koje su šta? far dva džib, samo što među njima ima čega? Stepenovanje, ali tako? Nije isto ramazanski post i post iskupine. To nisu znači isti teređe, ali u principu jedno drugo šta? Obav, jedno drugo je obavezno, tako? Jedno drugo... Namaz je fard, a i sada katul fitr je fard, jer sada katul fitr koliko namaz znači, znači snaga i sada katul ovaj, namaza i njegova potvrđenost, njegove obaveze je jača od ovoga, ali u principu jedno drugo ulazi šta u isti krug, kao što se razlikuje i harami i, znači to je jeli stepenovanje ovaj dobrih ili loših jeli dijela. Imamo četvrtu vrstu a to je koja? Ko će mi kazati? Hm? Ili nema, jel ćemo isključiti? Ili ćemo glasati? Ja hoću još jednu vrstu Molim. Napaštanje Ramazanskog posta. To je to je važno, je tako? Jer to nije post, šta? U. Uh. Ti kad postiš mimo Ramazana, el' je tako? Jel ti postiš pa, ovaj post koji te alaza zadužio u tom mjesecu, to je nešto mimo toga. To je napaštanje. Pa je znači napaštanje napaštanje obaveza. Amel kana minkum mariidan au ala sathanin fa'iddatu min ayamin ukhar. Ako od vas bude bolestan ili na putu neka isti broj dana pa je napaštanje znači spomenuto jasnim kuranskim ajetom jeli, da, je, da je obaveza, naredba je došla znači da se napusti isti broj dana to bi znači bile obavezne vrste posta obavezne vrste posta i one znači četiri vrste nema sumnje da je ovaj ova vrsta ramazanska da je ona naj, najpotvrđenija i nakon toga dolazi vrsta čega napaštanje ramazanskog posta I zato kada osoba napašta Ramazanski post, ne smije se prekinut post kada želi. Postišamo napaštaš Ramazan, mimo ramazana i prekinješ kad to po... ne smiješ prekinuti. Dobro. Post zavjeta. Postiš post zavjeta. Zavisno od 3 dana, lovdoć post tri dana u godini, koja je bilo. I postiš danas sve što do podne i nešto ti se ovaj ne posti ti se i ti kažeš ja ću prekinuti, sve što. Evo, a gdje se razmišlja što? ti su pravi. Ne smije čovjek prekinuti. Brat ću obavezni post, ne smije prekinuti. Osim sa razlogom. Ja sam rekao šta? Ne postiti se, tako ti. Neću. Nešto, nije mi dovoljno. Žena počela tamo praviti ručak, zamiriš je, burek ti miše, i ti kadaš ja ću drugi dan postiti. Nemaš pravo. Var se mora ispostiti. Kada dođemo do pitanja ovih dobrovni, vidjet ćemo pitanje dobrovni. To je drugačije. Ali ako postiš obavezni post, ne smiješ ga prekidati osim uz da kažemo opravdan da ne kažem da je bio šarjetski razlog, jer da bi bio bilo još malo ovaj ješče malo izrazbi bio potvrđeni nego opravdan šerjetski razlog da budemo znači jer je objektivni. Pa je ovo šta? Obavezni. Imamo drugu vrstu, a to je dobrovoljni post. Dobrovoljni post je svaka vrsta posta za koju postoji autentičan šarijatski argument da ga je lijepo postiti, ali nije, znači, kategorički naređen, nego se radi o čemu? O postupcima poslanika, s jedne strane, ili o poticaju na taj post s druge strane, ali nema čega, nema naredbe. Jer kad dođe naredba, onda taj post biva šta? Bi obavazan. Ili ako ima naredba, onda ima nešto znači što je tu naredbu spustilo na niži stepen pa je taj post, znači, nije kategorički naredjen, nego je naredba u smislu čega? Dobrovoljno. Nego je naredba u smislu dobrovoljno. To je, prvo imamo post šest dana u mjesecu Ševalu. Znači Ševalu je mjesec koji dolazi nakon Ramazana i znači, lijepo je post u tom mjesecu radi Hadisa Ebu Ejub al kod imaama Muslima usahihu, u Sahihu, u kome je poslanik sallallahu kaže: "Ko ispostii Ramazan, potom posti šest dana shevala, kao da je postio cijelu godinu." Cijeli Ramazan mjesec dobro djelo je gradiuje se 10 puta, to je 10 mjeseci, imamo 6 dana puta 10, koliko je to? 60. I pripojite ta dva mjeseca ovim ovoj, ovim 10 mjeseci, to vam je koliko? ako je spostio godinu dana. Kao post cijele godine. Pogledajte blagodati. ovaj Ja vjerujem da um, ljudi iz priješnje umeta da žive i da čuju ovu, da bi sebi kosu čupali iz glave što nisu bile sredbenici poslanika Muhamada svala svala. Znači, da bi to smatrali najvećom ne nedaćom za sebe, iako ušli u džennet, smatrali nedaćom za sebe što nisu bili sredbenici ovoga umeta, da mi ovakve nagrade, ovakve mogu se, znači da uzmu, da uzmu znači, ovako, ovaliko, velike ovaj nagrade. Uh, to je znači post ili mjeseca ševala uh, ove dane najbolje uz, na uzastopno i odma nakon prvog ramadanskog dana uh, oprosti nakon prvog bajramskog dana da se napust znači drugi treći tako mi kažemo često drugi dan bajrama treći dan bajrama. nema drugi treći dan bajram to samo imamo kod nas to smo mi uveli znate zašto zato što smo lijeni pa volimo da nam praznici budu veći To su uvele ljudi, kaže drugi i treći dan. Kako je treći dan Bajram? Bajram je jedan dan. Kurbanski Bajram i Ramazanski po jedan dan bez raziržaja među levom. Drugi dan nikakve veze nema, dozvore ti je postiti, dozvore, ništa nije vezan, osim ako se radi o ovome e, jeli, kurbanskom Bajramu, onda tada imaju danite šrika, to je drugo. Ali Bajram je jedan dan i nema ništa više od toga. Allah nama zamijenio paganske praznike sa dva dana. Kurbanski i Ramazanski. I nema ništa više a to 2, 3, 4, 5, 6, to je sve priheftano uz Bajram, a ni od Bajram. Pa čovjek ovaj, znači, uh, znači imamo samo dva, jel? Bajram. Poste je se ovaj ali ko želi da napusti odvojno, nema svetnje. U ševalu hoćeš da postiš drugi, šesti, osmi, trinesti, pet, post. A svi da ne upadneš u onu zabranu koja je došla, koja ćemo govoriti kad je nam dogovorilo o zabranjenim vrstama posta. Znači baš post odvojeno, ne mora biti uzastopno. Znači kako želiš, možeš kako god, da isp... jer se kaže ko posti Ramazan, potom isposti šest dana ševala. Jer precizirano nije, nije precizno znači. A ovaj uh, hadis koji spominje uzastopni post u ševalu je batil, da je ispravan. Znači nema potrebe da ga spominjem zato što je ništavan hadis, tako da ispravno znači da posti ovih šta? Posti u ševalu šest dana kada hoćeš. S tim da ne ste post prvi dan čega. Ševala, to dan. Bajra. To je. Znači ništa više od toga. A, naravno, ovdje se često postavlja pitanje, žena bila u ciklusu, nije napostila, nakon toga dolazi, pa naposti, šta će, oće prvo posti šest dana, ševala, li će posti, ovaj, a, ba, ba, isposti Ramazan, kažemo ne. Prvo isposti Ramazan. Ostalo ti sedam dana nis posti Ramazan, isposti sedam dana, potom posti šest. Jer je došlo u hadisu da poslanik Salasana kaže ko isposti Ramazan, potom postišaj za Jeli valo. Je li ona ispostila Ramazana koja je ostalo sedam dana? Ni. To je ostalo, to je još uvijek dug na tvojim leđima. Moraš ga znači i onda daje se prednost farzu nad sunnetom, je tako? Daješ se prednost farzu nad sunnetom, uvijek gleda, znači, treba potpuniti, znači, farz prije čega? Prije sunneta, jesu. To govorimo, znači, kada ne, kada bi odgodili, znači, da jedno bude odgodjeno, ovaj pa je preče, najpreče, znači Ovaj. znači napusti se ono što je prošlo drugi druga vrsta dobrovnog posta je post dana post dana arefata za post dana arefata Allaho poslanik Salosreme kaže u hadisku kog abilježima muslim iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu prošlu i narednu godinu Ovo vrijedi, znači, za čovjeka koji nije hađija. Da posti dan refata, to je, znači, velika nagrada. Što se tiče hađije, oni neće postati dan refata. Hađija je taj dan spojio pod nej i kindiju, da bi bio jak, da bimo vremena za dovu. Znači, da ne bi prekidao ničim dovu do čega? Do zalaska sunca. A kada bi postio taj dan, sigurno da bi bio slab, nogi bi zaspali, tako? I tako na refatu ljudi često proveduare fat spava najboljem vremen kad je Dova najprizatija čovjek spava i još zahrče dobro što je greška ja se ne pjeќe bio na na lefatu jedan je a, ustao jedan je šejh i držao hutbu znači držao, ja ne vjerujem da je i ostao u tom šatoru ili mimo tog šatora da nije plakao stvarno znači čovjek je održao hutbu Allah ga nagradi sa dobro i ovaj o vrijednosti umeteo vrijednosti Arefata, znači on je govorio tako da samo insan, pomisli insan Ebu Bekr došao ispotonjih generacija i priča. I nakon toga kada je završio hutpu, kada je zahrkao, nije se probudio do akšama, do zalaska sunca. Pa dobro živi bio ti izdržao ljudima hutpu. Ti si najpreći da pokažeš sada nakon tog teoretskog dijela i praktično kako to izgleda, tako. Ali je šejih vjerojatno bio umoran ili ne znam iz razloga šta mu bi, pa je tako ovo je što nije lijepa slika pred ljudima, možda on ima opravdanje svoje, mi ne ulazimo u to, ali ponekad čovjek, je li bježeći s tog, kažem, jedan naš daija, kaže, bio sam na hađu, kaže, klanjali smo podne i kindiju, kaže, ustao jedan naš dedo, a, jedan naš dedo, prosječni bošnjaka, kaže, stao, okrenuo se prema kibli, i digao ruke, posle podne, do znači, doakšava vam je, otprilike neki možda pet, šest sati, ovisno o periodi ili zimskih, letnih, kaže, kako usta od podne kaže, do akšama nije spustio ruke. Na podne je se digao, posle pod, posle i kindijel, tako spojeno, i digao ruke. Kaže, do akšama i nije spustio. Ja bih volio vidjeti nas ovdje prisudne, ko bi bio spreman da stoji 5 sati i drži ruke dignite. Volio bih ga vidjeti. To je samo, znači, od Allaha dar iman koji čovjek ima u srcu. Pa čovjek ne treba, znači uvijek da paušalno sudi po ljudima, je tako? Takvi su i što su. Može čovjek u svom srcu imati mana i kuvata i snage, iako čini određeni grijeh koga ti vidiš grijehom, a da bude znači bolje od, od skupine kao što smo ja i ti. Je tako. Ako općenito imamo pravo da se ponaša na nekom mjeru, jel tako? Jel to je samo pohvala, al tako. A to čovjek sebi treba dozvoliti. Dobro. Znači to je post čega dana? Ale fatalni skuplje znači prošloj narednu godinu ovaj a je li ovo govori znači samo da su ovaj da su bili prisutni kažem oni ranije koji su bili oni bi na sigurno na tome je pozitivno zavidjeli a treća vrsta je poznana ašure poznana ašure za prvo stana ašure postanik sa sam kaže u Hadisu koga bližima muslim da iskupljuje od grijeha prošlu godinu a, prošlu godinu poznana ašure znači velika blagodat a Poz dana Ašure, koji je to dan? Nešto sam zaboravio. Pa. Deseti Muharrem. Deseti Muharrem to je dan čega? A Ašure, to je dan u kome uzvišen je uzvišen Allah izbavio koga? Musa, alaih i selam. Pa je poslanik, sada znam, kada je došao iz Mekije u Medinu, našao je židove da ga posete. Kaže što? Kaže, ovo je lijep, dobar dan. Dobar dan. Znači lijep dan, jedan, u kome je Allah izbavio, Musa, alaih i selam i njegov narod od Znači, Fir'aun i njegove vojske, pa ga pustimo i zahvale, pa je rekao: "Postanih vas, mi sva prečimo sa, ali salam od vas." Jer naravno da smo preči, jer naš, naš vjera, naš naša akida i Musaova je jedna. U smislu je l' tako, tevhida i vjerovanja, to je jedno, to se ne mijenja, to se može dokidati. Jer svi postanici pozivali istom šehadetu i njegovom značenju, pa tako. Samo se šerijati razlikuju. Pa smo mi preči Musaovu selam kaže od vas ovaj pa ga je poslanik sausam i naredio da se posti. Ali je po ispravnom mišljenju poslanik sausam postio dana šure još u Mekki kad je bio. Znači prije dolaska u Medinu, jer imamo hadis kod Buharija kod Muslima da je poslanik sausam koristio ovaj post ovaj dan još dok je bio u Mekki, znači kada je bio sa Kurešima, znači oni su postili i oni postijetaj. Ali je došo dolazeći u Medinu samo to još više je šta. Potvrđeno. Još je više to potvrđeno, a ne mora znaši znači, da je tad šta? Početu. E, doćemo do sličnog pitanja, kad budemo govorili o u etike Afkoj budemo govorili. Do sličnog pitanja, na, ne jedan je kalup od prilike. U redu. Dakle, post dana Šure u prvo vrijeme bio obavezan po ispravnom višenju od islamski učenjaka. Iako neki kažu nije ispravno da jeste, reposlanik sasvim naredio ljudima, kaže, ko je danas je dana Šure, ko je postio, neka se suzdrži ostatak dana. Pa je naredio, znači, ljudima da poste. Pa kad je propisan Ramazanski post, rekao je poslanik Hlasem, neka posti sada ko želi, neka posti ko želi. Pa je ovaj, znači, Ramazanski post dokinuo, šta? Post dana Ašure. Post dana, jel, Ašure. Kada se posti dan Ašure, može se postiti, lepo je posti dan prije njega. Jer je došlo od Isuib Naba, sada je poslanik Hlasem, kada mu je spomenuto to, Da bi se razlikovao, znači o židova, rekao je postit naredni dan i deveti dan. Ali nije poslanik, sam sve mi dočekao taj dan. Pa se post dana šure može postiti na nekoliko načina. Može se posti prvo da se posti samo dana šure. I to je dozvoljno. Može se postiti da se posti prvi deveti i deseti. Prije dan i dana šure. I to je sunnet. I to je bolje. To je preče. Može se postiti da se posti deseti i jedanesti dan. I post 11. dana, o tome ima dajif hadis, i može se postiti da se posti 9. i 10. i 11. Znači, četiri načina možemo postiti. Wallahu alam, ono što najpreče najbliže sunnetu jeste da se posti, koji? 9. i 10. Ali ti postio de 10. nisi 9. Jel tako, išao si u goste, bio pozvan, ovih i ono razloga nisi postio, i postiš 10. dan samo. Šta še radi? Posti 11. Hadis o tome je šta? daif, ali mi postimo radi čega, Bravo. radi razlike radi, pa nisam stigao ovaj, ne radim po hadisu, kao daif hadisu, nego radim zbog čega da bi se razlikao a razlika se postiže kako devetim tako i jedanestim danom, je li tako? kako devetim tako i jedanestim, bitna je razlika iako je deveti dan preći za razliku jer za to imamo šta, vjerodostojen e, je u redu znači, dogovorili smo kako se posti dan Ašure Dobro Pa znači dan Ašure nije Post dan nije obavezan I o tome islamski učinac navode konsensus pravnika Da znači taj dan nije šta Nije vađib da se Znači da se posti Kaže asodivni As jezid Da nije video nikoga više da vodi brigu Na liđe post dan Ašure od Alije i Ebu Musaile znači da su vodili jako veliku brigu znači, i ovo su, braća, ovo su sezone i badeta koji ih ugrabi, ugrabio veliko dobro zamislite trgovica trguje i prodaje čaše i na svakoj čaši ima po marku i trgovac dođe i prodaje ne znam ne kakav ukras i na svakom tom ima po 10 ili po 20 maraka proizvod i prodaje istu količinu kaže neć jaći pa čaše su čaše ajte ja čaše prodaj. Skazi ti ni ti si ti si ti si ti, ti, ti ne imaš da govoriš trgovac. Ti moraš biti negdje hamal da nešto radiš da. Tako. Vučeš i da tegliš, a nisi ti za trgovine jer ti ne znaš procenti gdje ti tako i čovjek vraćao. Dolaziti sezona ibadeta, dolaziti dan koji je Vrijedan. U danu kome se očistiš od grijeha, iskupljivati za narodnu i prošlu godinu ili za prošlu godinu. I ti taj dan sjediš kao da se prolaze pored tebe vozovi kao da ništa ne radiš kao da, kao da se ništa ne dešava oko tebe. To je to je takav čovjek u najme ruku šta? tako. Ne zna koliko je sati, al tako. Postom mjesecum Muharram, to je četvrta vrsta čega? Dobrovolnog posta. Postom mjesecu Muharram. E Bogore kaže da je poslanik sal sam rekao najevidentni post nakon namazana je post u mjesecu Muharrem. A najevidentni namaz nakon propisanog je noćni namaz. Znači najvredniji post nakon Ramazanskog je u mjesecu Šaban. A najbolji namaz nakon propisanog je šta? Noćni, dobro. Jesu li je li noćni namaz bolji od podnevs i do sabaskog Ili od podnevskog soneta? Ne, jes. Pa dobro, znači ulema se razila. Pa di su Ulema kaže braćo, da je ispravno da Kada kažemo da je noći namaz bolji od, e, od svi namaza, osim od propisanog, znači od propisanog i svega što se veže za propisan. Jer podnevski sunnet imaju posebnu odliku zato što su vezani za što? Za propisani namaz. Pa poprimaju, ako možemo tako kazati, boju. Ili, ne znam, je li spraven tog čega. Tog lijepog i badeta. Pa znači imaju šta? Pa su znači povezani. Pa kažu jeste noći namaz je bolji od duha namaza i bolji od drugih namaza na fila, a dobrovoljni mimo na fila koji se tiču čega farsa Jestli. u svakom slučaju vrijednost je svega toga velika dobro, imamo petu vrstu a to je post u mjesecu šaban post u mjesecu šaban kaže Ališa lanha, nisam vidjela poslanika da postini u jednom mjesecu više nego šaban Postujeći celog osam dana. I govorio je da je to mjeseci uh, u pogledu koga su ljudi nemarni, a oni između Ređa i Ramazana, u njemu se kaže uztižu djela ka Allahu dž.š. pa volim da postim je u tom u tim momentima. Na ćemo završiti. Aj. Ovaj, Posto mjesecu znači Šabanu. Samo da kratko ovdje osvijem se ne stvar. A to je jedno pitanje, jedna nejasnoća koja se često pojavi u ruka, u, u, u, u, znači u razumima ljudi koji razmišljaju puno znači o, o ovome postu. Postanik znači sam rekao, da je post nakon Ramazanskog koji? U mjesecu Muharremu. A nije prenešeno da je postio Muharremu. A prenešeno da je postio u mjesecu Šabanu. Jel da? Kako Allah poslinič kaže da je nešto najbolje i nisi ti to poslini da si ti postio, a poslini si drugi mjesec koji nije na toj vrijednosti. U nama ovo pojašnjava pa kaže, ovako kažu fakih, ili je poslanik, ali sam saznao za vrijednost mjeseca Muharrema ovaj, pod krajem svoga života, pa nimao prilike da ga poslini, pa je sam onda znači, ukazao na njega, Ili je bio puno na putovanjima, u tom mjesecu bio zauzet džihadom, odlasce poani ima pelike da posti. Jel'o red. Prebrešeno samo znači kao riječ, a nije kao kao djel. Tako da ne bi neko sad nejasnoćo, ne, ta se ne lahko može riješiti, znači samo trebamo se obratiti, znači, ovaj našoj ulemi koji su to znači pojasnili i znači usaglasili znači ta ta značenje. Uh, Ja neću govorit sad o odlikama, mjeseca Šabana je ono što ima pri sebi, što je spomenuto, znači, o hadisima i raziloženja uleme i ovaj prigovor na hadisu, polovina noći Šabana, nemamo vremena, znači, za to, uglavnom bitav je samo ono što stiče samo znači, posta. Dalje, šesta vrsta je post svakog svakog drugog dana, znači, Davudov post i to je Allahu najdeži post nakon, a, nakon Ramazansko. Dobro, opet neesnoće. Najbolje ovismo kazali za mjesec Muharrem, najvredniji posti nakon mjeseca Muharrem. Allahu najdrži postje posjećega. Opet neesnoće, tako. Kako sad to? Lako, nema neesnoće, braćo. Sve to je ko kodbciste samo slažete, sve u šerijetu je tako, nema nigdje nesnoće Nejasno će biti našim razumima i zbog nedovoljnog poznavanja i svatanja argumenta, u protivnom, ne može biti da je poslanik sam od dva hadisa i da je došao jedna da kaže, sam ja sam jučer nešto rekao to je bio laps, preletio sam kad sam kazao, nema toga, to je nemoguće. Jer sve što govori je istina. Najbolji post najdeži post Allah'u u mjesecu Muharremu kada se čiti tiče post mjeseca. Jednog mjeseca kao mjeseca nakon namazanskog je najbolji šta? Muharrem. A najbolji post koji je znači tokom cijele godine da se na preskok ide, znači dan za danom je šta? Pozdava. Pa govori se o postu mjeseca a vamo se govori o posebnoj vrsti posta koja je vezana se šta za, za, za cijelu godinu. Pa ako kažemo da li je draže Allahu da postiš cijeli mjesec Muharrem ili da u njom postiš daudoj postiš, šta je bolje? Da u A ako kažemo da li je bolji mjesec, post mjeseca Muharrema u godini ili daudoj post na godinu, šta je bolje? tau opost. Što znači je nastao nema, znači nikakvih tu ne ne ne znači među ovim među ovim predalju. Pa je to posebno znači post i postiti se svakog drugog dana. Da li 7. sedmi sedmo vrste post ponedjeljkom i četvrtkom. I je ali tako tu se dijela Allahu iznose. Preporučavaju pa je taj dan lijepo posetiti, nećemo o tome posebno govoriti, to je mama je poznato. 8. vrsta je post tri dana svakog lunarnog mjeseca. post tri dana. Kaže poslanik, sal, sa sam Abdullah ibn Amru, kaže, posti svako mjesecu tri dana. I kaže, dobro, dijelo se nabra, nagrađuje desetorostru, koji to je post kao godine. Je li tako? Tri dana, tri put deset, Pa postiš tri dana kao da je spostio mjeseci. mjesec tako je kao da je spostio godine. I poslanik, sada sam nije ostavljao post ovim danima, ovaj, e sad, da li je to 13, 14, 15, da li je to dan, je to nešto posebno? To je razreženje nama. Preče je bilo kada za sto posebni ovaj dan. Imamo jedno pravilo u šarijetu koje kaže Hamlul hukmi ala te sis mukaddemu ala hamlihi ala te kid. Kada dođe jedan propis, jedan argument, pa da iz njega izvučemo novi propis, to je preče nego da potvrdimo postojeći. Čovjek posle sabaha ostane u džami da klanja dva rekiata za šuruk. Jel u redu? Dva zikriš pod izlazka sunza, da... je li to namaz za šruk, kako se zove, kako nazva kod faciha, ili je to duha namaz? Sada ome pravilo, šta će biti? Za šruk, novi propis! Nećemo potvrđeniti, postojeći duha je potvrđen, to je gotovo. Mi hoćemo novi propis da izvučemo, jer što je ta lepeza tih, tih dobrovnih badeta veća, to je nama veća prilika da uradimo šta dobri? Dijeli li tako? Imaš dvije vrste Uh, tri vrste, četiri vrste dobro i nije kao jedna, tako imaš moguće znači da, da činiš više čega sunnet pa uh, Allaho valim da bi to mogao biti znači nama uh, neki poseban, znači ovaj post tri dana, umje, koja tri dana Kost koja hoćeš tri dana, nije še rijet odredio nećemo ni ništa određivo, od koja hoćeš postiš prvi, osmi, dvajestčetvrti koji hoćeš dan postiš tri dana da ti budu post tri dana s ovim nijetom znači da postiš u mjesecu tri dana i evo kažemo može se to Prvo post, e, dar je post devet dana Zulhidžeta, to je deveta vrsta. Poslanik je, salsven, postio u Zulhidžetu i nema, znači, boljeg dijela koje se može učiniti od tog u ovim, znači, danima, post, mjesec u Zulhidžetu. I to je poslanik, sa postio i došlo je u da je postio. Ajša radijala, ona je porekla post. Kaže da ni videla poslanika za da, ali ima hadis kod Nesai u sunanu da su druge žene poslanika sa post. Pa ono što nije Ajša uspjela zapamtiti, a to je rijetkost, prenijele su druge žene poslanika sa, tako da je ovaj bereket i hajr u čemu. U žena ma poslanika A to što ste kazalo više žensto to je od vas. To je od vas. A ja sam rekla u čemu? U porodici poslanika sasvim u njegovim ženama, jeste. Uh, post mjesec u mjesecu Ređepu A, e, napišete post mjesec u mjesecu Ređepu i onda stavite nakon toga nekoliko upitnika <laughs> uh, jer se navode ovaj uh, brojne predaje koje ukazuju post mjesec u mjesecu Ređepu ali ove sve predaje daif neispravni su predaje u postu, pripremi umra u Ređepu, ne znam uh, salatora gaj namaz želja, ali tako ima želja, ne, na kakvi tovar, samo to već je klanjaš dva rećata i onda se, je li tako, žele se ostari jedna za druge, ovaj, samo, i samo do, do naredne godine nogu preko noge, ruku pod glavu, je tako? Batil do batila, hadis batil, laž na poslanika, laž na poslanika, hadis, salatora gaj. I ljudi za na iskupljaju i zajednički, klanjaju i ovu rađepu i prvoj džume, ne znam, u oči džume, ali tako, prviredne, i zajednički namaz, slomiše se na, na, na, na novotariju da primeš sunet poslanika znači ono što je došlo ovaj odmorio bi sebe i druge Jeste, pa je taj namaz je haram klanjati Pazni, taj namaz je, nemojte da neko kaže pa to je haram i to ponovimo haram, a ha, tri puta ponovimo da bude upočetljivije zato što hadis o tome je batil, lažna poslanika a mi ne možemo polažnim hadisima raditi i uvoditi nekakve nekakve ibadete nove polažnim lažnim predajama A evo, pitanje, pitanje daif predaje oko toga, postira razred među lemom, da se prihvata, da se ne prihvata, iako imam Buharija ja imam Buznive, buzor, Arazi, i druga u lema umeta, kažu ni po daif, hadisu, ni u čemu ona može raditi. Ali eto, ima razivaženja, ali po batili hadisu nema laž haram rad po njemu. I nekakav novi ibadet uspostaviti ili ga potvrditi lažnom predajom. To je neispravno, to se ne smije raditi nikako. To se ne smije, znači, raditi. Jesi. Uh, i sve što se navodi znači po pitanju imamo ovdje stovar predaje nekakvih koji su, sve, sve su to znači lažne predaje ne ispravljeno od poslovnika sa sve vasarame sve znači ništa nije potvrđeno o vrijednostima znači mjeseca, jeli, mjeseca ređep u, mislimo kada je u pitanju posti ili umra i tako dalje ovaj jeste uh, dobro uh, opća ona koriste ređe pa da on šta od šta sveti mjeseci je li tako je li sveti što je koji sveti mjeseci ko će napraviti dhur hijđa dhur kade šaban nije, ni šabani. nego, nakon togadao ziračb, znači on je odvojeno ovdje. Uza stopna, jedan je odvojen. Erbatun minha horum, felatazlimu fihnjan fusekom, kako došlo su riteube, četiri stu sveta mjeseca. Dobro, zabranjamo vrsta posta. Imamo mi pravo da idemo dalje? Još 10 minuta maksimalno. Hajde, za 10 minuta pokušat ćemo pobrojati znači, ove vrste. Što kraće, pošto rekao sam ono na početku, znači gledajući tematiku, iako ovaj, sam ja skratio maksimalno. Skraćeno sam skratio. Jel u Znači, skraćeno smo skratili. Da nas neko čuje kako pričamo o postu, ovaj, od uleme, bi nas bičevao. tako pričate o postu, tako u minutama sve to brzo prelazite. Dobro. A, zabranjena vrsta posta, prvo je, zabranjena vrsta posta jeste post prvog ramazanskog, znači, dana prvog dana je ramazanskog ramazanskog bajram. Jedan dan, znači, od, kako je došlo od Isomara, taj postanik svojem zabranio da se posti, znači, ovi dan. Pa je haram postiti, i ko posti na bajram, post mu je pokvaren. Po. On prvo čini haram za stvar, i druga stvar, post mu je pokvaren, nijemo mogu, znači, primnen. Jer čovjek može ponekad postiti da post bude mekru i tako d. da bude primljen ali je učinio mekru sreć o tome, ili zabranjenu stvar prestup, ali mu je post šta? Ispravo, ne, ovdje je post bio pokvaren, jer se zabrana tiče dijela. Ne, evo sad vremena da na to pojašnjavamo, kada zabrana izaziva, možda vam še i se mir o tome, ako je bila to tematika, kada zabrana rezultira kvarenjem dijela. Ha? Čovjek klanja u ukradenom kaputu. Takav namaz nije pokvaren. Ali čovjek posti na dan bajrama, taj je pok, taj, taj post je pokvaren jer se zabrana tiče posta a ovaj kada čovjek klanja u ukradenom kaputu taj kaput nema veze čime njegovim namazom teoretično dobro da je post danete šrika post danete šrika to je znači nekruh jer je poslanik rekao da se danite šrika dan jela i pića ovo ka sam vam govorio post post je čega prvog dana Bajrama Kurbanskog, kazali smo dolaze dan Teširika, to je drugačiji propis, eto vam je to. Znači, to je dani Teširika, ovaj, kaže Amr, da je poslanik slovo naređivao da se u tim danima a, jede i zabranio da se posti. A kada reka, rečeno poslaniko, o tome je rekao je to su dani, to nisu dani postavice, dani jela i pića i zikra. Uh, da li je post petkom zasebno poslanik auta kaže neka liko ne posti petak zasebno osim ako posti dan prije dali posle pa je post petkom zasebno samo petak da postiš što je me kruh znači ne treba čovjek tako postiti znači kada džabir upitao o tome da li je poslanik Salasem zabranio taj taj da se postiti petkom posebno kao jeste tako mi gospodara Kabe Uh, ako se posti dan prije, ili posti onda je dozvoljeno po konsenzusu učenjaka. Po subotom zasebno imamo hadis o postu subotom zasebno i oko njega postoji veliko razilaženje među ulemama. Znači, nema se uveliko razišla oko posta subotom zasebno. Jer imamo hadis late sumu yau me septi ila athi mafturib aleikom. Nemojte postiti subotom osim ono što vam je propisano. Ok tog hadisa ima veliko razilaženje među ulama. Ovaj neka one je prihvatila popu Šejha Albanije, drugi Allahu alem ispravne da taj hadis daif. Ispravno da taj hadis daifi da su progorli veliki hadiski stručnjaci i ovaj da ne može to proći da je da je dozvoljeno ovaj posti subotom i dobro mi postire. Je, ima kod Buharije predaje da je poslanik sal se ušao kod Džuvejrije bint al-Haris, majke vjernika, ušao pet, komo da posti, kaže šta je, kaže, postim danas kaže, ispostila juče kaže, nisam hoćeš, kaže, posti sutra kaže, neću, kaže, prekine post a šta je sutra posle petka, šta je sutra subota, bez razljela želja. neki kaže, ovdje je spomenuto sutra a u hadise jasno kaže, nemojte posti subotu, a ovdje kaže sutra pa je vamo jasno, a vamo se šta razumije jeste sa mnom niste sa mnom Jeste za kahve? Vama se kaže nemojte posti subotu osim ono što vam je propisano. Ispomenuta subota. A vama se kaže šta? Hoćeš postiti sutra, pa se ovdje razumije, nije spomenuta šta? To nije ispravno razumijevaj. Uspoštovanje ti šehova koji su to kazali, nije ispravno tako razumijevaj. Jer od, od, od, od, od vremena Adem al-Islam do sudnjeg dana će biti posle pjetka subota, jel tako? Dok no, ini kada to nije bilo razrije nekakih šta bi to moglo biti posle petka moglo biti subota. I hadis je kod Buharije. Ovaj hadis je vamo znači u lemu mu je pregovarao tako da ispravno da hadis daif, tako da se subota može posti, ali je najprej i najpriče zbog izrazila razilaženja između znači između lemu da se radi po hadisu Džoverije da postiš petak ili subotu ili subotu nedjelju. To je najpriče znači da se je to mi je onako konačno. Ja imam posebno kod će nešaj napisao, imam posebno jednu risalu o postu dan subotom. Znači evo post danas, subotom, mogu smo ovo i pričati o njoj, znači, o, o tom danu i hadisu i prigovoru Leme i odgovorima i tako dalje, ali ovo je, znači, skraćeno da kažemo šta posti se da je taj hadis daif, ali zbog razilaženja među Lemom i zbog neke Leme koja je prihvatila hadis, koji ima, ima i više puteva, preče i bolje posti, znači sa subotom šta, još jedan još jedan dan, da ne bude zasebno, jeste. Dalje, post dana u koji se sumnja to je šesta vrsta, dan je šest. Četvrta je posobotom zasebno. Četvrta. A gdje je peta? Dobro, peta je pos dana koji sumnja. A pos dana koji se sumnja, post koji se sumnja a, znači postanik je saosm zabranio da čovjek da čovjek posti dano koji se sumnja. Šta je dan koji se sumnja? Danas bio 29. šaban. I sutra postoj mogućnost da bude Ramazan, a ne mora. I oblačno. I nestalo struje. Ne možeš šta je ni u islamskoj zajednici, ni u Rijasetu, ni u, ni u Saudijskoj Arabiji. Ne možeš znati niko da ne možeš saznati da je šta? Ramazan. I ti kaješ ja ću za svaki slučaj postati. E to, nije, to je dan u koji se sumlja. I taj dan je zabranjeno. Zašto? Ko će im kazati? Pa će su na tući. Ja sam postavio pitanje druge prirode. Zašto je zabranjeno postiti taj dan? Dobro, fino. Zašto onda? Postoji moguće da jeste. Ja koji postim možda sam i pogodio. Lijepo. Ti ne postiš, ja postim. Ja ja postim moguće sam pogodio ja, ja postim, moguće da je Ramazan. Ako ne bude nisam ništa izgubio. A ti si pogriješio. Ne možeš posuniti ti si malo, ti kuckaš vrata, treba neko će otvoriti. Braćo moja, mi moramo ovako kad gledamo. Imamo pravilo. Idemo i sada smo u mjesecu kom Šabanu. I osnova je da je šta? Mjesec ša, šaban aktuelan. A ulazak u Ramazan je šta? Mogućnost. Da li može mogućnost po, pobiti ubjeđenje? K tom je pravilo da šta? Sumnja ne pobija to mi ne pravilo. Sumnja je da sam ja u jeqto i osnova je da sam ja u kom mjesecu u šabanu. Sad mi to nešto treba da promijeni. Može li to promijeniti puka sumnja? Ne može. Nego treba isto tako dokaz, a dokaz je da neko vidi šta. Jel uredi? E, to mi je l u redu? Ja to mjerim. Pa to je da znači sumnje u koji dan, znači sumnje koji nije dozo znači pos. jer je Amar i Miasri rekao čovjeku koji vjeruje kaže koji je tako radio kaže ako vjeruješ u Allaha u sudnji dan kaže jedi samo jedan pekin post. Nije danas. 12 dan sumnje, ne vidimo i završ. Uh, uh, šesta vrsta, post tokom cijele godine. Post tokom cijele godine. Jer čovjek kaže poslanik, samo neko posti cijelu godinu nije postio. Nije postio neko posti cijelu godinu. Nema posta, preko posta da udali se vam. Znači čovjek posti stalno, ja uvijek posti to nis, to je pokornost. To je ne pokornost pokornos. stvoriti razvođer jer po kornoj mora biti kako Allah propisao nekako kako bi mi to ovaj kako to naše emocije osjetile al tako. Tako. Nego mora biti znači po onako kako je propisano. I kad kada je Abdullah ibn Amr tražio više od poslanika, sa od posta Davudovog, kaže nema bolje, to je to. Hoćeš nebili to je nema ništa mimo toga. A post cijele godine, čak ima hadis da je čovjek ovakoj đemenskim okovima, znači koji posti i tako dalje, iako me rekao lama prigovarala, uglavnom nije znači ispravan tokom cijele godine, to je, znači, neispravno. A, e, sedma vrsta jeste povesta žene u pristup muža, osim njegovu udobrenje. Znači, ako ža, za, muž zabrani svojoj supruzi da posti, dok je on, kad je on kući, ona ne sve posti, dobro, post. i posti. te vam se pokorti. Znači, kaže, nemoj posti ponedjeljak, i ona sad počne, pa dobro, neću u redu. Ali, jesi čitao hadis o vrijednostima, pa, pa ga pođeju, pa sa njima pa kare, dobro, hađi posti. Znači, ubijedi ga, prisili ga i posti neispravno. Kaže ti, nemoj postiti, nemoj postiti. Završeno. Pokori se su svome suprugu, nagrada ti je veća nego da postiš. Jedna posti, mimo volje supruga, a druga se pokori supruga, ova što je, pokori nema veću nagradu. Jer onada posuneta, a prva, prva ni I došlo u jednom, u jednoj predaj došlo, osim, osim Ramazana, kaže se, znači osim Ramazana. I osma vrsta i zadnja vrsta za vremenu posta jeste spajanje posta dva ili više dana. Znači da čovjek spoji post dva ili više dana. Znači, ovaj, imamo uh, uh, post i čovjek posti, došao najveće iftari, onajde si iftari, nego spaja. Znači jedno za drugi To je poslanik, sada radio i kad su to spomenuli, kaže ovaj, pa kaže, Allaho poslaniš, ti to radiš? Kaže, jeste, ja nisam kao vi, kaže mene Allah rani i poji. Pa je to bilo dozirom poslaniku, sada sveme, a mi ne možemo, znači, spajati, nego najveće trebaš. Tamanda, popiješ gutlaj, vode, čaš soka Da u jednom da pojedeš, nisi spajao. Jer u Ne moraš jesti. Ne jedeti se, nisi, ostiš. Da, da Nije problem. Ali moraš prekinuti šta? Post. Ne ga, znači spajati. To bi bilo znači nešto ovim vrstama postava. Allah je ta'ala namo sallallahu ala nebina muhammed. Wa ala alihi wa sahavi,